اوض بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق هو من يا اريد ان يطعمون <تصفيق> وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما قبل اذا تذكروا شوات تندوا نسيئت مؤمنان لوتا نو گوی کہ داد دغه دا دا علت بیانی بندو نصیت ذکر ور کوا چې انسانان او جنات الله جل جلال او خپل عبادت لپاره کړی نو د عبادت دا پر ترغیب ور کول او تذکر ورکول دا کوا او بل دانی چې پیدایات کې اللہ جللہ جلالو دے انسانانو دے جناتو دے دواؤ مخلوقاتو دے پیدائش مقصد اللہ بیانے اللہ تعالیٰ پرمائی ما او جنات جناوینس دا ندی پیدا کری مگر ندی پیدا کری حس لا حس حبر لا اللہ لے مگر دا جدی با عبادت زما کے اللہ پرمائی مذاد انسان ده پیدایش مقصد ده, ده یا عبودون معنی عبادت ده. او باز معنی کړه ده الا لیعبدون معنی یوحدون چې زما وحدانیت په منی زما وحدانیت په او باز معنی کړه ده لیعبدون لیعرفون چې دی به ما په نو بہر انسانانو جنات د دې د پیدایش مقصد د الله توحید او د الله معرفت او د الله عبادت شو بیا دي زګدان خبره هات ساته چې پرستی هون د الله عبادت گی داږي ذکر ویلو نه حالانګه ام عبادت کئ نو مقصود پیاات کې اغه عبادت نو مراد عبادت بل ابتلا دی چې الله به په ازمایش ورته پاږی باندې د عبادت کوي کوي کنا ثواب یو کني کینو حکاب او اغه پرشتو عبادت چې نو عبادت د ابتلا او د امتحان نه دي خبر ځان تعالی باګې کې پاګې باندې ابتلا نشته ځکه اګې سره خوایشات نه دي تړلې او مونږه تاسو سره ګډ او نورې خوایشات تړلې دي نو په ونګ باندې ابتلا د امتحان د چې مونږه عبادت ته توجی ورکو او کله عبادت پریدو خپل خوایشاتو کې کی مبتلا کیو او پرستی چې نه دارانګین دي نو مقصود دلته کې عبادت نه مراد عبادت د ابتلا او د امتحان دی او د پرېشتو عبادت دارنګینه نه آی ویش کال دامراجی چې نور مخلوقات هم عبادت کوي و هم من شی ان الا یسبح بهمدی الله پرmai کائنات کې یو شین اشته مگر د الله تسبيح وې چې دا غم شان دادې قابل ده د الله تسبيح وې او دا الله تسبيح بیان نه نور شیزو نه ذکر زکر نکلو زکر نباتات شو جمادات شو دا آقای په خپل اختیار سره نه آقا عبادت تکوینی ده نور ده دا اللہ تاعتا و عبادت که خود عبادت تکوینی ده اختیار بگی یعنی که غالی وی که او کنه غالی نه نکی دارنگی نده آقا مجبور ده که بی سپومه مجبور ده که ونه دا نور جمادات مجبور کردی ده اللہ تعالی ک نفايات کې مقصود عبادت اختیاري ده ان انسانان او جنات هغه مادل را پیدا کړی دي دی دله به اختیار ور کوم خپل اختیار سره بدی د الله عبادت کوي او چې کوم د نور سیب سيزونه عبادت دے. نو عبادت اختیاري نه ده بل هغه عبادت تکويني ده هغه په عبادت مجبوره دي نو بهر حل عبادت دے امتحان به تور امتحان په خپل اختیار سره داګید دا پر الله جل جلال هدا دو مخلوقات پیدا کړل دي یو انسانان دیو بل جنات دي بیا بل مسلا چې کله الله پیدا کړی د عبادت لپاره دینو بیا هو پکار دی چې دا الله د ارادې نه خلاف نه وشوي هلانکه ډیر د دې چې د الله عبادت نه کوي سیکان دي درنګي هندوان دي درنګي دهریدي الله چې سه دپره پیدا کړي دي دغ اراده مطابق خو نه شو.خبر زی انتالله ن د الله اراده دوه قسمه ده یو اراده ت ده الله تعلات تنیطور ددي اراده ددي د پاار نه ده کړې ت کوین دا دی, دی چې الله یو ش پر اراده کې چې دا بده د کوي دغ پلارو بیا داغې خلاب نهشي کوله لکه چې نور د اوصبحو ده او یو اراده تشریه ده. الله تعالی د خلقت عبادت لپاره کله د خو اراده تشریعیه سره یعنی یو شریعت باور کوي اگې د دی خو حدا ک په خپل اختیار سره کوي او کني کوي کچره الله د غیر دکړې وچ دی بلار بهم نو بیا به کو والله جل جلاله اراده تشریعیه کړي د یعنی قانون باور کوي نو بدله به ملاوی کوي او کني کوي نو سزا به ملاویږي د دی وجنه بازی کوي او بازی نه کوي او دریم جواب د دې اشکال نه دادې چې مراد په دې آیات کې د نه مراد مؤمنین جنات او مومنین مسلمانان دي انسانا او مسلمانان د الله عبادت کوي یعنی دا لفظ عام ده دې ته عام مخصوص منه الباظ ولیکيږي یعنی د دې نه بازي اعتراض مراد دي د جنات او مسلمانان جنات مراد دي او د انسانا نو مراد مسلمان مسلمانان انسانان دي لقد عبد الله ابن عباس سے ابداغ شاگرد مجاہد سے بدان وکول ل چپا عیاد کی تین مومنین مراد او تفسیر مذهری والا رضی او بل مطلب کړه دا غ مطلب دا بیان دی چې مراد د دین د استعداد او صلاحیت دي الله او جما انسانان او جنات پیدا کړي دي ناغی که ما ده عبادت صلاحیت ہے دی یعنی دیده پارا چه عبادت پا کئی یعنی مطلب داشه چې د دا عبادت صلاحیت میں ہے دی نو که کپر دی پاکیم صلاحیت ده عبادت دموز او د دشتا خوکا کئی ہے او په مسلمان که ملہ صلاحیت ہے دی نو طاقت ده عبادت کترت ده عبادت پا طولو انسانانو کشتا کم یو انسان چه ده اللہ عبادت کل اغواری نو پولیش نو مراد ددین الا ل دې نه مراد استعداد د استعداد او صلاحیت ته ان چې الله پرمحي ما انسانان او جنات ندي پیدا کړی تپ پیدا کړی مینه ما پای کې صلاحیت او طاقت د عبادت هه قبر ځانته د توجی کمزوره او به الله پرمحي ما اريد منهم من رزق ما اراده نه کړې د دینه مر رزق ان در رزق و ما اريد او ما اراده نه کړې د دې د پیدایش نه د دې خبرې ايتعمون دا چې دې په ما باندې خوراکو نو ما غوری منهم من, من رز الله اي ماده دینه اراده د رزکه نه دا کړې چې ځان له دې رزکه یا زمان نور مخلوقاته لذې دې رزق ورګي او نه دا چې الله عزت خوراک ته محتاج زماده پر دې خوراک وګټي د دې د پیدایش نم کس دن زماده مقصود نه نه دا مطلب نه ده اشاره د دې خبرې ته چې دا د دې ضرورت دی دا د دې د پیدایش مقصد نه دی خبر زانته دی یو شی د پیدایش د جوړولو یو مقصد مثالا موټر سیکل دا د جوړولو مقصد دا چې پاغه باندې 2300 لکې یو خلک پیښو کیږي وو چې څو پخې په دې ټیم کې وته یو اچو په دې ټیم کې څو پور پسې ګاډیو تړی ادا دا مقصد نه اوبر د انتلهکنه د کرنګې د انسان د پیدایش مقصد غ صرف رزق نه دی چې دی به خوراک ځان لګټ او بچله بګټي او دا ررنګې بس دی د پاه دی پیدا شوي د پټوله زګې کې به د خپل خوراک د ګډی سوچوي او بیا به خپل بچیته د ګډې د ګټلو چل خي او دا د جوون مقصد د دی دپره پیدا شوي ده او په دیبانندې په د ګډې د پاره پهده د جوون تېږي او په دیبانندې بس دا د مقصد الله داسې نه خبر زنده دل دا د دې ضرورتي دا مقصود د پیدایښ نه دا مقصد د پیدایښ نه نه دا دل ضرورت ته باتي شو هغه څو کوی چې حدیث کې رازي نبی له سلام پرمای حدیث قدسی د الله پرمای اي بندا استتام تو کفلم تو تعمني تا نه ما خوراک وخت او تا پما خوراک کو نه بنده به یو چه تخو خوراک تا مختاج نید. اللبو پرمیز ما پلان که بنده غطان خوراک و اختیواتا و تا خوراک ورنکو. او تا ته پتنیشتا که چره تا پا غباند خوراک کلوی نو تا با خوراک اغا ثواب ما سرمونتو. یا صدکه شو یا زکات شو نو دا پا الا لیا عبدون کیرید. خبرزنده لګره دا م عبادت تی ته مقصود دي خو ضرورت پوره کول ضرورت پوره کول انسان پیدا شې نه دي دا د ژوند مقصد نه دي دا بلکې د ضرورت دي الله پر مې ته د پیدائش نه ما دا مقصود نه دي چې نن دې ما د رزق اراده کړی چې ځان لدیو غټي ما لدیو غټي ما اريد منهم من رزق او د دې د پیدائش نه زما دا اراده نه ده ایو چاري موندا چې ما باندې خوراکږي ځکه الله خوراک ته محتاج نه دي بلکې الله مخلوقاتو ته رزق ورکوي ان الله هو الرزاق بلکې الله چې هغه سړي و هغه ډېر رزق ورکون کړي ذل قوت المتين او خاوند د طاقت او د مضبوط والي مضبوط ته پرزق ورکول کې قوت والدي او رزاق ته رزق ورکون کې ان الله وی الرزاق او وړایت ځکه د ژوند ځانګړي ځمیداري کوي نو ډېر رزق نور کوي ځمیدار منډایوالته صرف خپل مهنت به سیملاوي ځمیدار د خپل تخم نوستو او د ګډ کولو په سیملاوي نور د رزق پیدا کول او د رزق رسول الله صلی الله علیه وسلم داللا جل نور مهنتونو والی دی پرېزق باندې صرف مهنت کوي نور رزق پیدا کون کی اور رزق ترسی لغه سوق دی ادا الله جل جلال رضات کمول ولا زیتول ولا فرخکول ولا دا ټول دا الله لسکي دا مهنتيان جدي دا صرف لګ مهنت کوي نور رزق الله ورکی پاین للذین اولمو ذنوبم مثلہ ذنوب اصحابهم بلا استاجلون الله تعالی پرمای پس یقینا هغه کسان ولمو چې شیریک کړی د اهل مکهونه ذنوبن زنوب په لغت کې اصل کې غټه بوکې ته وی عدل العظیم عدالت تن برخه او حصہ د عذاب دا نږدې د پر برخه او حصہ د عذاب دا مثل الذنوب اصحابهم پشان د هيسي او د برخه د دی د نور ملګرو چې د دی په کوپر کې ملګری ری چې هغه مختنی دی سم لب انه څنګه چې په خو کویانو یانو پاري بغټه بوکا لګیدلې و او د هر په نمبر او خپل نمبر کې به هر سړیو بروباصلې الله پرما د دی ملګری مخکنی کوونو په خپل نمبر کې کفر که د هغوی خپل ص داعذااب سکلی دهغی دا د پارم زننوو برخه داعذااب و غوی په خپل نمبر کې سنګې په قویبانې نمبر ی خپله برخی دووبو هغی مخپل نمبر کې کوفر وپو سپله ایسه د عذااب اوسه کله الله پرما په ان نه لله نوواالمو د دې پهران هغه چې کوم نمبر دې اوس د دې ژوند دې د دې نمبر دې دې کوم پر کی دوی هم هغه چې د عذاب کوس کی څنګه چې یو شکل خبر ده تراله فلا یستاجنون الله دې تلوار نه کیږي په پیغمبر دې د عذاب بکل راز ال تخوي فخري الله پرمای په ويل لذي نه کفروا علاکت دا کسان نه پر چ کو پر کلم يومهم اغرض د دې کې چې الذي يعدون اغرض چې دې سره واځه کولی شي دی دې تلوار نه کوي د دې حلاکت را روان دي چې د قیامت رځ دا قیامت رځ کې به دې په جهنم کې هلاک شي وا ما خلقت الجن الا ويمان دي پیدا کړی جنات جنات یې مخکې کړو ول جن خلقناهم من قبل جنات زمون نمخ کی پیدایي خان وال وما خلقت الجن والان من ندم ندی پیداکله جنات ول انسان دیشر پر الا لیا عبدون مگر ددی خبر پر الا لیا عبدونی الله وي چې زما عبادت بکي ما ارید و من هم می رزکن. ما ارید الله اللاوی ما ایراده ندکلی کس دن و مقصودن و خلکن ددی ده پیدایشنا. من هم ددوینا می رزکین ده رزکا، و ما ارید و اللاوی ما ایراده ندکلی ده خلکت ددینا. ایت عیمون دا چی دی دی ما باندی خوراکو کی زکا اللہ تلا خوراک تا مختاج ندی. بله خوراک ورکین. ان الله <سؤال> یکن ان الله تعالی چدی ایوتیمون الله فرمایدا چمبانی خوراکو کی ان الله یکن ان الله تعالی هو الرزاق مارزق ورکون کړي ذل قوت خوند قوت المتين د مضبوط قوت فان للذین پس یکن دا کسانو دا پرا له موچ شرکې کړ د دالیمه <سؤال> کوونه ځنووب ددي د پاهسه د عذااب ده مخل <سؤال> د نو بیا ساب پهشان دیې د عاعذااب د ملګرو د دوی د نورو کومونونه فلاستااجون فد د تلووار نه کوي فلوليله نه پهلااقې د کسانډپه کپوچ کوپې کړ دی می یوې پرس ددي کې الله اووررض دقیمتتو یوعاددونونه چې ره واحد کول <سؤال> شي الحمدلله <سؤال> رب العالمين ولا ايمان والصلاه والسلام على الله محمد وعلى صحابه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه